blir spoilerfylld från första början här För jag antar att ni, om ni klickar in på den här Så har ni nog Ni har i alla fall sett filmen förmodar ehm, Och det Men om ni, om ni vill bli spoilade innan ni ser den Ja, go ahead ehm, Vi tar inget ansvar i alla fall ehm, Till den här pseudointellektuella diskussionen Eller quasi intellektuella ehm. Rösten ni hör här är ju då Tim Och som vanligt har vi Henrik med oss Hej, hej, hej mm. Hej Ja, Henrik. Rise of Skywalker. Mm. Avslutningen på skywalker saga. Ja, eh. som det tydligen var. Det ja. visste jag inte faktiskt att det var, men nej, de, eh. den kom lite plötsligt typ i år. Har jag för mig att det var till och med. Ja, Så kom det... kom du först att träna på trajan, bara slutningen på Skywalker-sagan. Aha, det nämnde nej, ni ja, ingenting okay. om när ni öppnade trilogin. Så... nej, nej, det det förklarar ju en del av, dem, av valen i den här filmen kanske. Ja, som sagt, vi har ju J.J. Abrams tillbaka. Mm. Det var ju Colin Trevorrow till att börja med som skulle skriva och regissera den här. Och enligt utsagor då hade han även manus färdigt och det. Mm. Men sen blev han lite så här unceremoniously borttagen, <laughs> bortplockad. Bort och kanske en slump eller någonting det kom i samband med The Book of Henry kom ut, eh, så blev han ganska kort efter den lanseringen eh, blev han eh, bortblockad. om det hade med den att göra, eller om det som de kallade kreativa skiljaktigheter eh, det kan man sitta och se om länge och det, jag, jag som som jag nämnt för Henrik här, off mike, eh, vi ser ju jättegärna en tell all om eh, om om det här om all den här mm. draman med alla regissörer som blev kickade från Star Wars eh, de, ja. Det har ju blivit varit en hel del. Men inte Ryan Johnson, som är många, del, eller jag ska säga, som en del gärna har velat plocka bort. Ja, du. I bet they wish they hadn't Nu no. mm. Alltså, ne. Ja. Mm. Eh, vi, vi kan väl börja prata om filmen och det som ska vi väl gå egentligen se egentligen hur den här rundar av egentligen ändå. Tre <laughs> trilogier. Saga är egentligen en av de stö största fenomenen, fenomenen på den vita duken. Mm. Eh, eller silverduken. Vi säger vita mm. duken. Ja. Men vad eh, vad är? Vad är vad vill du egentligen börja med? Vad, är, vad var dina tankar? Vad flödade igenom dig där när du gick ut från biografen? När du satt där och så J.J. Abrams namn dyker upp på skärmen efter filmen. Uh, jag tänkte väl att uh, wow wow <laughs> det, det är lite så här jag, jag, jag glömde bort <laughs> liksom allt J.J. Allt Abrams någonsin gjort innan det här det var liksom, bara, va, va, vad har han gjort nu igen mm. för, ne, för har, ha, vad har han gjort för att liksom förtjäna att bli placerad och göra en Star Wars-film och jag kunde inte komma mm. på något, för jag bara J.J. vem, vad Mm. What's going on? Och sen kom jag på att Johan har ju producerat Någon serie som heter Westworld Som sög mm. eh, och, och sen någon, någon serie som heter Lost Tror jag som ingen mm. gillade eh, Mer än I början och sen hatade alla den så. Ja alltså, eh, alltså min... Och däremellan ja. vet jag inte Riktigt, jo någon film som är en rip off på e typ mm. eh, Super 8 tänker du på Ja <laughs> ah, just det Ja, alltså han har ju, det, det, för mig är det ju, alltså jag, jag tycker det är uppenbart varför han har valt så det är ju för att han är en är en regissör som och producent Jag skulle säga att han känns mer som alltid som, för mig känns som en producent typ och visst han har en stil som regissör och sånt där Det kan man ju diskutera i längd och det skulle vara ett intressant poddavsnitt att göra det, en profil på JJ Abrams egentligen för han har inte regisserat ja. så många filmer När man tittar egentligen Den eh, första film han regisserade Var Mission Impossible 3 Och det är, den han, det är också ja, den franchisen det. Han, det är den franchisen han Överser också eh, ja. Egentligen hela <laughs> den här som, som ryckte upp Mission Impossible Efter då tvåan Nästan mm, på att döda den Ja just det, ja. jag gillar tvåan den är, ja, <laughs> den är lite den... härligt här Med John Wooig Ja, jo men det är den så. Så. Nej, nej, men han, han gjorde ju det, jag har ju egentligen gjort den Till en juggernaut Rent ekonomiskt, mm. och det är väl det som de plockar in Att han är, han är ganska tryggt val Han gjorde samma sak med Star Trek Gjorde den Till, ja typ tryggt var jag vet inte hur man ska <laughs> säga det. Ja, han, han är en reboot-maskin i alla fall. Mm. Äh. Och det är det väl lite så man kan om man ska vara lite negativ och sånt där, för så att han, han är väldigt bra på att apa många stil, stilar och sånt där. Det är väl någonting som jag tycker är ty väldigt tydligt in i alla hans filmer, så är det mm. att han, han har jäkligt bra koll på grejer och sånt där. Många har ju använt Steven Spielberg, att han att han stil är väldigt... Att han lånar väldigt friskt från Steven Spielbergs Amblin-esk Som jag tror man kallade ah, just många, det. Bland annat mm. Super 8 är väldigt Amblin-esk Så... Oh ja mm. eh, Det är nästan som man skulle kunna tro att Steven Spielberg <laughs> Kunde ha gjort den Kan det eh, vara så? Kan jag... <laughs> mm. Nej men eh, Alltså J.J. Abrams var, var det Och när, när de sparkade Colin Trevorrow Så var det väl i princip Bara han som de kunde vända sig till, ant antar jag att de såg för att, ja nu ska vi avsluta det här och det var väl i samma vända de kanske också beslutade för att avsluta det tre, alltså hela skywalker sagan då. och då kände de att han var den enda mm. eller, ja så um... ja, det, det är så här äh, ta pengarna och stick mm. liksom mer eller mindre på den här för, alltså, den, den, är, den är den är så den är så dålig den här filmen att jag, jag tänker att det måste ju vad har hänt rent så här, karmamässigt bra i universum på sistone för mm. att The Rise of Skywalker skulle hända och jämna ut liksom <laughs> karmabalansen här för jag menar jag vet inte är det J.J. Abrams förtjänst nu, tack vare och Chris Terrios förtjänst mm. att Trump blev så här impeachad, kanske det var ju en universellt bra grej skulle jag säga, att han mm. blev där. men men jag menar straffet vi fick då liksom, för det är, är The Rise of Skywalker, <laughs> antar jag <laughs> men, eller kostnaden kostnaden liksom för det för Jin yang and shit mm. Ja, du, du. kanske det alltså, Jag ska säga så här: alltså, i min, min, också till mina känslor när jag var i filmen. Det var att alltså, för, för det mesta, även egentligen vilken Wars film det än är, så har jag liksom kunnat känna. Har jag känt i alla fall någonting efter jag har gått ut från, och, inklusive Force Awakens. Eh, när jag såg den. Eh, I den här så kände jag inte i större omfången än vad jag egentligen gjort egentligen någon Star Wars property har jag känt mig så har jag aldrig känt mig så likgiltig till eh, så mycket efter som hände i den här filmen. Nej. Eh, <laughs> så det, ja, för Det, det var sådär att Star Wars för mig har alltid liksom kunnat frammana en speciell känsla, en speciell atmosfär liksom det där sense of wonder om man ska säga det, alltså att förundran det är ju Lite Lite Det som gör att Star Wars haft staying power Skulle mm. jag säga Ja för den, den liksom haft det och det är egentligen alla Inklusive Har Force Awakens haft det också eh, I sina delar och sånt där jag, Nu har jag inte gått tillbaka och sett den Sen typ 2016 tror jag, jag har Inte sett den sen dess Jag har sett den två eller tre gånger så, så Jag har sett den direkt... två gånger Tror jag säger Mm jag menar, för jag har inte gått tillbaka och tänkt på den så mycket. Och till och med, även fast var Gunnälla på det, Solo, som kom nu då för två år sedan snart. Även den, var tyckte jag fungerade väldigt bra på del. delar, den är också lite rörig. Men jo. den fungerar, tycker jag ändå, så... Ja men det var väl okej, det var en typisk Ron Howard-film Typ, den där som Howard alla andra Ron Howard-filmer En del exempel som är ganska tydliga Att det inte var Ron Howard som regisserade det så, ja så, jo, det fungerade Det är inte det, det gäller egentligen alla Även de sådana mina Men efter den här så Ja, alltså Jag vet inte var man ska börja För att jag, jag nämnde ju för dig tidigare Att jag blev i öppningssekvensen så blev jag, jag hade ju hört innan jag gick in att den säger att oh, den, den, den, den, den har mycket mark att inhämta i början av filmen. Och jävlar var den bara kör från... Det, det, det händer så mycket så att alla karaktärerna verkar stressade i början av filmen också. Alla springer från höger till vänster för att säga saker till någon annan. Att veva igång plotten. Kylo Ren springer och flänger fram och tillbaka mellan olika planeter. Vi, måste, här, vi vill inte bara ha honom dit vi vill ha honom. Vi måste ju såklart visa att han faktiskt har gjort en lång resa för att komma ja. fram hit. Eh, och hela den här Palpatine-grejen som också som, som var ett intressant val att plocka tillbaka om det var nödvändigt det, eh, ja. <skratt> alltså, snällt att kalla det ett intressant val tycker jag, jag är väldigt diplomatisk <skratt> diplomatiskt verkligen ja. Ja. Så, eh, men eh, jag, jag försöker vara lite optimistisk här ja ja, <skratt> det fair enough fair no, fair så, no. så, eh, så om de plockar in där och sen det och sen egentligen när de väl är där så har de också lite för om och sånt där för de kan ju inte ha Liksom där, så att de måste twista honom också så Istället för att det är han kommer dit Till en början för att göra Så Så vänd igen Och nu ska du flänga ut igen eh, För du måste få tag i <laughs> henne Ray eh, Ja Så för att hon <laughs> Ja, okej okay. eh, ja. Jag har inte så stor behållning Av de första eh... 10 minuter av filmen mm. kanske, förutom just att det är då de twistar fram att nej, det var Palpatine all along. Mm. Och det är, oh, det är så kul, för framförallt det är att Kylo Ren mm. går in i den onda grottan där onda Palpatine är tillbaka, han bor, han, han hänger i någon slags hydralisk arm i taket liksom, <laughs> ja, och, och så säger han, uh, every är white, uh, själv ja men, ja men typ så och J.J. Abrams och Chris Terry står och håller i den där mm. armen och bara, mm. igen, please mm. var med i vår film mm. vi kan Vi, vi kunde uh, inte komma uh, på någon annan skurk det är ju förklart, här på tiden är det en ultimata skurk, det finns alltså det kan man ju också se senare Men det finns så många sätt de hade kunnat Plocka fram eh, Alltså Palpatine egentligen eh, ja, På andra alltså, sätt Liksom ett ja. eko, eko eller någonting, för det är Inte ett Force <laughs> Ghost För det lite lore Så kan det inte siffra det Men som en slags eko jag har sett, jag ja, men... faktiskt till och med i etablerad kanon I Clone Wars så har de ett exempel Som görs mycket bättre med eh, ja, ja. Det är Darth Bane är det, Som dyker upp Uh, okay. Det är också ett slags eko i kraften, i mer eller mindre Det är bara så kul för Och, och han är där Och han säger, också att, han säger rakt ut liksom att det var jag hela tiden <tid> Och bara, nej men jag dödade Snoke, säger Kylo Ren, mm. typ. Och bara, I made Snoke liksom. mm. <tid> och, och, så, och då då klipper, klipper de liksom och kameran panorerar över en massa så här glasburkar mm. där det ligger snökloner kloner <laughs> i, liksom. lite så här, lite så, ja. som att ja, men, ja, men, jag behöver flera kloner här ja, jag har de liggande här, det här var de som blev kvar jag fick, de kom i trepack <laughs> ja, typ så och det är liksom, man, man bara, aha mm. det, det är inte ens bildligt talat liksom att han mm. tränade upp Snoke manipulerade Snoke och mm. liksom satte han i en maktposition genom mm. sitt listiga eh, tillvägagångssätt mm. utan nej, han, bok, han bokstavligt mm. talat Skatade. tillverkade Snoke <laughs> och det, och det. Mm. oh my, my god man ja. och, och det är liksom där, där checkade jag ut redan ja, det, det, det, det gjorde redan också. i början av filmen Sen checkade jag ut och bara, fuck, this, this, this mm. is gonna be fucking hell. Alltså, ja, alltså vad dåligt det, det här kan man vara. <laughs> ja, men så alltså, försöker man också se egentligen vad rent vad syftet var. Så var syftet att han skulle skapa den här Snoke och han skulle agera som då marionettdockar till honom. Som verkligen bokstavligt och sånt där för att han skulle regera i hans ställe. Eller vad... Det är det som, det. det som jag förblir sådär vad vad var egentligen själva den poängen? i det? Aj, aj. Ja, Istället för, för att Snow kanske var likt. Ja, för att vara en annan så här känd ja, fantasy property lite som äh, Kingfjorden i äh, Sagan om ringen. Liksom en ja. som blir liksom infekterad istället, alltså som någon någon som ja. infekterar och styrs väldigt indirekt. Ja, precis. Nej, nej, det, vi tar det ja till en klon och sånt där. För att det finns någon liten off-referens om att eh, Palpatine kan skapa liv. Eh, ja, just det, det, ja. ja. Eh, och det bästa han kunde skapa var Snoke. Så ja, väl. väldigt <laughs> deformerad och... <laughs> well ja. done. Mm. Frankensteins monster, typ. Ja. <laughs> ja, det är så kul. Bara, bara redan här, alltså, det här är... Och siftkultist liksom. är en som man knappt riktigt... Liksom. Ja just det, nej det, det bara, det är sån här stor, jag tänker, i Sagan om ringen filmerna, mm. eh, när de när, när man har sett extra materialet och de visar vad liksom här använder vi liksom super mycket CGI då mm. så har de, visar de de här orenderade bilderna på massor av orker som mm. springer liksom mot muren. Och, <laughs> bara, det, det är det. Ja. det är bara det. Mm. Det är en orenderad massa som <laughs> har dragit ner ljussättningen på jättemycket. Man ser att något rör sig. Ja, det, är ja, precis. det är ingenting är ja, de har någon så här lite halv där man ser lite, tror jag. Och där, där har de riktiga mm. skådelser. Oh, oh, ja, Det har, de har de lite sådär bara för att se. Man ser dem inte tillräckligt för att man än ska bry sig om vad, vilka de är eller någonting så där. Det är också så här lite en huxflux eh, retcon. För det här är ju, den här filmen känns som den försöker att korrigera en del grejer. Eh, ja, exakt. Det är, där, det, det är liksom där man Redan här i, i liksom inom filmens första tio minuter så, så allt som liksom jag tycker de hintat i, i, uh, till som liksom tema i både mm. The Force Awakens och The Last Jedi är att liksom och i synnerhet The Last Jedi då mm. är att här lever, här försöker alla göra en ny konflikt på gamla meriter, gamla mm. idoler, gamla sådana här grejer. Snoke är en billig Palpatine wannabe liksom. Mm. Kylo Ren idoliserar liksom Darth Vader. Mm. Uh, Rey tränas av Luke som Visar sig vara en bitter eremit numera. Så jag mm. menar, hela de här, alla de här intressanta grejerna som liksom i, i, i, ur något slags meta-perspektiven, då säger en del om svårigheterna kring att adaptera något, en så stor grej och så mm. eh, kol eh, som sitter så ätstad i det kollektiva medvetandet hos populärkulturen, liksom, att mm. okej, okay, men vi gör det lite, det är en bra idé liksom, som mm. framförallt är i The Last Jedi, att vi gör det med, liksom en, en så här släng av verkligheten i det att ja. så alltså, här går det och sen bara, första tio minuter i den här filmen nej, nej vi bara skojar. alla är släkt med alla ja, och Pärlpartin lever fortfarande ja, ja precis, ja, men det, det är det som är intressant, för um... För jag har inte själv lyssnat på det Men enligt kommentatorspodd i det Last Jedi Så var lite Ryan Johnsons idé Med karaktärerna Och egentligen vad hela vad deras syfte var Det var att sätta dem i svåra situationer För han ville skapa, skapa en utmaning För sig själv när han skrev ja. Det är till exempel Vad, vad är det svåraste jag kan sätta Poe i Jo, utanför sitt skepp Han kan inte flyga, det är han är bra på Han sätts in där och prövas som ledare Och misslyckas Vad gör vi med Luke Ja, precis. Han har också prövat och misslyckats. Och det är egentligen som, som vi har sagt innan tror jag i Last Jedi, att det, det var någonting som hade, det hintades om det redan i Last Jedi, att eh, eller i Force Awakens att inte allting stod till rätt där. Det ja. verkar de ha tagit bort. Nu nu är han nu är han vis och sådär. Egentligen mesigare än vad han var i Last Jedi av någon ja. anledning. För han var ju jätte... Tyckte, han, alltså, han, I den här... Han... Inte med så mycket heller, men... Och sen Nej. är det samma sak med i äh, alla karaktärer och det. Som, som att utmana äh, Kylo Ren, som, mm. som du säger som sen ändå så bara går tillbaka äh, och sen återskapar <laughs> samma hjälm. Exakt. Det är oh. all, alla karaktärer backtrackare. Ifrån... Ja, verkligen. Det är ju, det är ju verkligen retcon-aspekten av den här filmen, liksom att folk blev arga på the last jedi nu ska vi retconna det men samtidigt ska det verka som att vi har planerat det här hela tiden så att, mm. vi inte, så att det inte ser ut som vi byker oss för arga fans eller mm. något sånt där jag vet inte jag törs inte spekulera i intentionen men jag mm. menar why varför Tyck tyckte ni, J.J. Abrams och Chris Terry Att The Last Jedi var så jävla värdelös Att ni inte kunde, ens kunde bygga på den mm. Istället för att bara Nej men vi, vi ohänder den Lite på loss, lite halvt om halvt Ja, lite halvt retkornen Utan att direkt göra det Det är så många så här små grejer Som inte direkt spotta på det Men som spottar vid fötterna lite Ja, men lite så Mm. Det, är liksom en, det är en film som det rusas igenom det- för den vill berätta så himla mycket. Um, mm. Och det, det är egentligen det som är så lustigt- var, varför, det, varför det känns som behovet där. Och egentligen en grej som även fanns med- i, i, i, The For, i The Force Awakens är att- det är samma grej där, att Det behövs det är så mycket som ska stressas fram. Ja. Uh, till exempel som det, det jag gillar bäst- i, i en film som The Force Awakens- det är bland annat introduktionen till Rey. Det är en av de ja. få gångerna där filmen tar sig tid- och inte, och inte slänger in med massa eh, dialoger eller någonting ja. sånt Det kan också <laughs> vara bra Men de introducerar eh, den karaktären på, på ett ett väldigt bra sätt i den filmen här, här ska det liksom vara exposition eh, mm -mm. Vi har Rose Tico som är bara exposition, allting hon säger <laughs> är det Och hon är där ja. för att de, de behövde någon som sa, sa det här Så det är liksom mm. hon och Connix och eh, Billy Lord för att hon var en periferikaraktär som fick en ökad roll antagligen för som sagt det som hände med Carrie Fisher. Så, mm. så tänkte de, men då kan vi ju använda Billy Lord mycket, hon är en bra skådespelerska. Ja, så... um, typ. Alltså det... Uh, ja, men det... Det, det... Ja, Rose, alltså bara det. det jag menar... Folk gillade inte Rose, eller alltså ohederliga idioter mm. på internet som gillar att gapa högt om allting gillade no. inte Rose. Det, det... Så, men don't you worry, ni mm. idioter som inte gjorde henne, för hon är typ on screen mm. i, i ja, en och en halv sekund åt gången, liksom, mm. och gör aldrig något viktigt ändå, liksom. för det är så man skriver karaktärer i Star Wars, det är, mm. det, det är bra, that's perfekt liksom mm, det är problematiskt som har funnits egentligen längre än egentligen Disney-tiden med Star Wars har en massa intressanta karaktärer på pappret eh, man kan väl kalla den för en Lex Boba Fett egentligen <laughs> jo. jo men visst mm. men ändå i Boba Fetts fall kan man ju ändå han har en halv stor roll i Empire Strikes Back och, mm. och blir lite så där. han blev en fanfavorit så och sen motsvarade inte där förväntningarna <laughs> kanske i, men, men jag menar han är ju ja. alltså en bikaraktär på det mm. viset eh, i att han är en så här... Typ, ja, men typ liven Van Cleef i alla westernfilmer där han inte har haft huvudrollen. Mm. Liksom, det, han, han, är, han är lite vid sidan av och står Och det, ser hotfull ut liksom. Ja, men, det, men precis. Och det, är ju, det är poängen. Ja, exakt. Alltså, det håller jag med om för att jag menar med Rose, det är ju lite som när jag tänker med Land och Empire Strikes Back. Han är ju ändå som med som en etablerad del av gänget i Return of the Jedi. Och exakt. Och lite att göra sånt där för han introduceras där. Men här för Rose by nej du för hänga Nej. på den här basen lite. Ja, hon hade liksom hela The Last Jedi sens moral mm. i i i slutet, liksom av filmen där vi, de, typ den vad är det hon säger typ we we don't, we, because we we hate. don't, ja, ja, don't fight because ja, we don't ja precis we we fight be, uh, to defend the things we love eller något sånt Ja, här, Precis att är, uh, är liksom <laughs> <laughs> ja så so fuck henne. <laughs> ...i den här filmen... <laughs> ...because... ...jag uh, vet inte vad... Mm. Dominic ...Fighting what Mon we hate, saving what we love... ...ja oh, just det, so, precis... För att, nej men henne ska vi inte ha med för, för jag menar Dominic Monaghan Är vän med J.J. Abrams Och han vann ett bett Så han får vara med mm. i filmen Och inte göra något viktigt heller Men han har fler repliker typen mm. <laughs> bara ja, Han hade uppenbarligen mycket bortklippt Vad jag har hört också men... Ja det är så ja. men, det, men det ja, Han skulle del, inte det ens varit med, den med från första början Ja, ja men det, det är det <laughs> som liksom är så typiskt För de har, de har ju haft De har ju bevisligen haft Alltså det, många tror också det med sen Ja, ah, men då är det massa bra grejer Nej, <laughs> är det en karaktär som har blivit kraftigt nerklippt Så är det för att den karaktären har inte tillfört så mycket De scenerna har inte varit så essentiella Det har varit en, en C-plott Som man har ja. till slut och insett att Nej, den här C-plotten är en C-plott den, ja, den betyder ingenting för någon karaktärsutveckling överhuvudtaget. Den paddar bara, alltså den lägger på mm. på speltiden men eh, det okay. kommer inte att stoppa folk från att, att skrika sig hesa efter det, i Abrams katt. <laughs> du pratar om eh, släkt alla är släkt med alla. Ska vi ha det där eller? Men... <laughs> ja. Ja, oh, Gud. Uh, jo, för det här kommer ju en, en av den här filmens 111 twists. Mm. Liksom är, är ju att Ray är Palpatins dotterdotter. Äh. -dotter, Uh, – Det är eh, faktiskt eller hennes farsas... ja, uh, Eller såndotter. – Ja, såndotter det. – Ja, såndotter. – För vi har den här off screen som bara, har vem var han? <laughs> okay. Ja, nej, det, det var tydligen... Pell hade ett hemligt, hemlig, hemligt barn med någon mm. som sen fick barn med någon. – Och det var Ray och de placerade henne på Jakku för att skydda henne mm. då... Så de, vilket de gjorde genom att sälja, nej, de, de sålde henne de gav inte mm. bara utan de, de tog betalt för henne och sen stack och söp ner sig resten av sina liv eller vad det var för de pengarna mm. ja, fast, så. fast det var ju det att de, de blev ju mördade kort efter det där Ja, just det så var det ja. så hon kände igen det där skeppet tror jag. Ja, just det då, okay, då, då kände jag det är liksom ja, det, mm. det, det, det är samma skepp Mm. Det finns bara en, ett skepp Av den här sorten i hela galaxen Ja Och, och den här pri, prisjägaren Eller vad det var han skulle vara mm. Som mötte sitt öde På ja, Pazana heter planeten, ja det heter den Aha, uh, Att du ens kommer ihåg Jag loggade <laughs> ingenting Av vad någonting hette i de här filmen mm, Nej den heter Passana För det är uh. egentligen Pazana Jakku, Tatooine för att det mm. kan inte vara samma ökenplanet. Nej, men det måste vara en ökenplanet varje gång. Så... Mm. <laughs> Nej, men det, det, här, det här med att alla är släkt, tycker mm. jag- det reflekterar verkligen liksom Wikipedia-mentaliteten- kring, mm. kring hela det här. Att, och, hela, och just hela det här andra temat- de kanske försökte bygga upp lite i The Last Jedi. Att det, alltså... The Force som så är mm. inget liksom, reserverat till Jedi Ordern eller mm. till speciella människor som tillhör en viss släktlinje. Mm. Men jo, det är det, säger den här filmen, för att Rey, Rey hon är Force-sensitive för att oh. äh, hon är dotter till Palpatine. Ben Solo eller Kylo Ren Är ju mm. där för att han är ett, liksom Son till Leia Skywalker då. Mm. Och ja men Helt enkelt Alla är släkt med alla Och den här lilla pojken vi såg i slutet Av The Last Jedi då Är, är tydligen är antagligen släkt med någon då Och kommer uträtta storverken och, och, Ja men precis <laughs> Obi-Wan Obi är ju en som inte har vet någonting Med släktskap sånt där. Han har legat runt säkert Det måste han barnbarn. ha gjort Ja men precis han har ju lite i Clone Wars där jag säger att han har haft lite flörtar här och varit ja, ja, tidigare det... vad tror du han gjorde på den där på Tetvini där de 19 åren inte fann. så att han bara glödde på vad Luke gjorde han? fan låg runt. Det kan du lova. <laughs> måste, måste han göra? Han, han åkte, åkte till den där kasinoplaneten <laughs> eller vad det var och bara, låga. Ja precis. Nu är, det, nu är det lugnt i några månader nu kan jag åka, <laughs> kan jag åka <laughs> roa mig lite. <laughs> Pappa måste ha sitt. <laughs> sådana här sprit och damer <laughs> precis, de fan orkar vara RMI till 30 år liksom <laughs> mm. kan jag inte sitta och ruta ju... hela tiden på den här planeten Nej, precis. Jag, jag, är inte alls, jag tillhör inte alls någon så här eh, eh, order och med buddhistiska förtecken. Där, mm. liksom, jag har inte suttit och mediterat i 30 år, fuck <laughs> Nej, det måste ju vara så. Det... Nej, det, måste, det måste vara så. Det känns också som att de har suttit och läst på Reddit för att folk har stört sig på att mycket av Ray verkar ha varit så himla kraftfull i, i kraft och sånt där. Det måste ju finnas en anledning till det att hon är så Precis. kraftfull. Det måste ju vara att hon är släkt med någon extrem kraftfull. Och visst, ja. då, jag, jag ser tankegången där, då måste det ju vara typ pärlpartinen av de här absolut mäktigaste kraftanvändarna någonsin, men... Mm. Eh, och egentligen har jag inte någonting emot det där med att, att jag är du besläktad med någon som ger dig så är det sannolikheten att du också är ganska in tune är, är ju ganska högt. Men det, det är det här igen, och det gör ju universumet så förbaskat lite, det är... Ja. Eh, och det är egentligen som var intressant där i The Last Jedi var ju det här med att kraften manifesterar sig olika. Och det är också någonting som du kan komma mer in tune med, med tiden. Du är egentligen mm. det som egentligen inte går emot någonting som jag har sett tidigare. Som Meleia till exempel, som också har varit force-sensitive. Ja. Men hon har inte liksom tränat sig i den och tunat sidan. i den. Det var heller inte Luke. Eh, Nej, precis. Han kanske har märkt av det han har varit skicklig och duktig. Eh, som märks också där, men... Ja, ray mm. Ja, det är hon. Med, och det, det... med det där droppet i musiken som bara... Oj, vad dramatiskt. <laughs> Palpatine. Boom, boom, boom. Ja. Ah. Mm. Ah. Jo, men det är så... Right, bra. Tack för att vi fick veta det. Mm. Ungefär. Där... Hon, hon måste ju vara det För att hon kan ju omöjligen Bara vara någon som är ovanligt stark ja, det I, i kraften Med sån där rå talang Då, ja. då, då får jag, då, jag kan ju peka folk om de har såhär problem Med hur det sånt där fungerar så är det bara att kolla igen På Knights of the Republic mm. eh, För där hade de också såna här Som har väldigt stark i kraft Och, och jag ska säga att tvåan utan att spoila Där är hur karaktären har en Konstig förbindelse till kraften som Avslöjas i slutet av exakt vad den är Och ja. den är inte heller på något jävla Släktskap med typ Yoda eller någonting Det har den inte alls De har den faktiskt i den här fantasyvärlden Har den en ganska, tycker jag En ganska intressant koppling ändå Ja Ja uh. Och det kunde de ju liksom likväl ha gjort. Men nej, hon måste, bara, hon måste ha släckt. <laughs> ja, precis. Var, varför hänje sig? I sista filmen liksom mm. på, på, av nio filmer bestämmer man sig för att nej, nu ska vi hänger, ge oss åt en av de mest överanvända jävla fantasy mm. någonsin. Som inte ens liksom... Inte en Sagan om ringen gör det här. Om man ser till Frodo som huvudperson. Mm. Liksom, hela grejen med att ja, men, små obetydliga personer mm. kan också uträtta storverk. Sen, sen har vi Aragorn, liksom, mm. slår rätt och sådär i den med dem. Men jag menar, nej, det här nej, det ska, det, det ska vi ha. Fast vi gör det så att hon är på den onda sidans släkt egentligen. Mm. Då. Men... Hon är, ja. hon är god och hon kallar sig själv Ray Skywalker i slutet av ingen anledning alls egentligen. Men den enda Skywalker de hade kvar dog. <laughs> för, den för att filmen. han var tvungen <laughs> då så Ja, eh, för reasons. Ja, uppoffringar. Det måste ju vara några stakes. Så någon måste ju... Ja. Precis. Vilket de på tal om där gör väldigt mycket i den här filmen, tycker jag. Ja, just det. Ja. Mycket såna, I synnerhet mycket såna här fake ja. nu, det, det är mycket sådana här fake-outs. Ja. Hela Chewbacca-grejen jag... där. Ja, oh, gud. Det, det är liksom... Det är... Ja för att det... sen avslöja den några, några minuter senare. <går> ja, direkt, är det är typ, Det är liksom så fort något intressant händer så ohänder det direkt efter. Mm. Så det var om man, om man inte tyckte om det eller så så bara mm. ah men no, no, okej okay, det är okej okay, Nej det, liksom, det, det hände inte bara ska Bara ska och, <går> och det är egentligen det, det tar bort all för den, dels det är ganska logiskt varför det inte Gavs någon tyngd till det att de sörjde eller någonting. Nej. Det, det är till, Nej. Och med, till och med som någon sa så här Att egentligen var det ingenting fel att fejka ut den där Men att anfejka den redan en par minuter efter Eller att de bara hade upptäckt att han var vid liv Kanske i tredje akten eller någonting istället Ja, precis hade, hade i så fall givit den Hela den sekvensen är mycket mer tyngd När du upptäcker det, du har glömt bort det Du kanske har till och med de har låtit karaktärerna sörja och bearbetat det Och sen mot slutet av filmen så slåss du för det Sen upptäcker du att han faktiskt var liv Eller? Ja. ja det är ju en, en avsevärd förbättring Liksom i alla fall Om, om, om men... man nu inte vill ha ihjäl honom Menar jag så Om det nu var ja, planen att inte vilja ha ihjäl honom för när du redan gör det så vet vi om det- men karaktärerna vet inte om det. finns ingen spänning i det egentligen. Nej, precis. Men alltså, de beter sig i den här filmen- i Chewbacca-fallet i alla fall- som mm. om de visste om att han inte var död ändå- för det är ingen som sörjer honom ändå. De bara, ja, ah, Chewbacca typ dog och... Mm. Bara, ja ah, och, de har, och det här stör mig så väldigt mycket- för att det här kunde vara en så bra grej- mm. att Ray liksom... Eh, eh, mot bakgrund av förra filmen där hon mm. liksom utmanats hon har, ingen, hennes, hon har fått reda på hennes föräldrar var mm. obetydliga hon är obetydlig mm. säger Kylo Ren liksom. och i det här fallet då så kan hon inte liksom kanalisera kraften mm på ett, vad ska man säga, ansvarsfullt sätt så hon spränger Chewbacca mm. i luften liksom, mm. är ju grejen då ja. men nej, hon gjorde inte det egentligen så det är lugnt så, eh, ja, obviously mm. nu, nu, här, nej, vi kunde gjort något intressant med det här, men, men jag har ja. en mystery box-koncept att följa här, har ni sett mitt fucking mm. TED-talk? Ja, <laughs> det är länken i in the description <laughs> För, nej <laughs> Det är ju det för egentligen. Alltså, jag hade ingenting emot sekvensen. Det är faktiskt en ganska cool sekvens. så, Men det är ju som vi säger hur den egentligen tas bort av att de sitter <laughs> ja. och klet, kladdar i den. Ja, jag menar. Och det här jag den liksom... där idén med att de sitter liksom och liksom drar, drar sådär även fast vad poängen egentligen var där. Hela den idén var så här. Där var jag ganska investerad och sånt där. Men sen kom det där så väldigt så här, okej. Okay. Och sen så bara, nej, ni ger inte ens det här tid- så att sörja honom, okej? Okay? Och sen kort efter det så så, ah, han är vid liv. Fast det finns ingen spänning i det. <laughs> nej, precis. Det är inte ens som it. att, ah, nu kommer vi tortera honom- på information eller någonting sådär- för att låta okay. dem, låta dem eh, <laughs> nej. må illa eller någonting. Så det var, okej, okay, vad var vad, vad poängen med hela det där då egentligen? Och heller inte det där med, som hon- de ger inte heller det tid som du sa. Det här med Nej. att hon tänker över sina egna konsekvenser där när hon försöker, Nej, när hon blir övermodig. Som också är ett tema i hela Alltså alla Star Wars-filmer. där med att vara övermodig, i synnerhet i originaltrilogin. Ja, och exakt. Det här gör en massa misstag. ja eh, Som leder till dåliga saker. Så. Ja, precis. Det är, det är så fantastiskt. Och det, det är, det är <här> liksom. Sherry on top här är revealen, mm. när de liksom we took a prisoner mm. äh, liksom, här och där visar sig vara Chewbacca och de mm. spelar sig lite så triumferande ja. musik men det över att <laughs> Chewbacca står i handklubbade till fånga tagen och ser väldigt, väldigt trumpen ut så ja. det är bara, right mm. <laughs> hörrni det, det är inte i klass med The Hobbit när de spelar Ringwraith-temat, liksom när en av hjältarna kommer och ska rädda dagen i slutet av filmen, men det är inte i, i, i den bollparken i alla fall. Ja, <laughs> ja. ja men det... <laughs> Men det, är ju... ja, men det här, liksom, här händer Samma grej händer ju liksom I text i filmen Att bara, ja, en karaktär dog Fast det gjorde de inte egentligen För att Palpatine lever Liksom mm. ungefär Ja, The Dead så Sen det här meddelandet och det eh, Den mm. har vi inte med här Den är med i Fortnite Ni kan lira in det här, ja, spelet, så kan det här meddelandet Det är ju trots allt en franchise mm. Jag menar <laughs> Så det är, ja, vi, vi avslöjar det där istället Istället för att bygga upp det visst Det är bara, men när jag ser trailerna så Ni vet om att han är i liv och sånt så. Ja Alltså det känns som det här händer Väldigt mycket i den här filmen Men andra gången det händer som är väldigt stort Det är ju när Rey Dödar Kylo mm, just det och, Fast sen omedelbart Odödar honom igen mm. för, för att hos Ja, precis. Ja. Och de gör inte det heller till någon. Och det, det är egentligen någon som har läst för mycket. Screenwriting-böcker och sånt där som känner att vi måste ha en scen som visar att, att de här kan göra detta. Ja. Eh, för det har vi inte visat förr och sånt där. Och jag har egentligen ingenting emot det där. Kraften kan ju vara lite vad som helst. ja, ja. Och, det är, och egentligen är ingenting av de här nya Force-abilities stör mig. Det är just de stör, det stör mig inte generellt för att kraften inte är. Med, eller, som, som egentligen i Loren är det. Att, olika kraftanvändare- och använder den på olika sätt. Ja, ja den är ju allt liksom. Ja, och man och då, kan och folk göra faktiskt, allt med den. Och faktiskt det är intressant i Expanded Universe var att Jedi- är olika bra på olika saker. En del är inte bra mm. på slåss. En del till exempel- de har den här Battle Meditation-grejen från KOTOR- som män är jättebra på- som en slags- de kan vända ett, eller ett slag till fördel- bara med att fokusera sin kraft- på att inspirera andra- Mm. Äh, som är som ja. sån här grej Och det är de väldigt bra på Det är en väldigt svår sak att bemästra så, äh, och, och också hade de problem Med det här med, det här med Force Healing Så ha, hade de ändå så använt det här I ett avsnitt av The Mandalorian mm. äh, Spoilers äh, Har de använt det, just den här Force Healing-grejen så. Ja. Äh, så att Behövde inte ha det där med den där ormen Som hon <laughs> Som hylade där <laughs> Nej, det här är väl lite grejen med den här filmen och mycket kring sådär att diskussionen alltid. bland... Ja, precis. Det är viktigare att de ska förklara att det här finns och så här mm. funkar det istället för att varför använder... Ray där just nu och varför händer det och så vidare. Inte att hon gör det, eller att hon gör det visst, men att det finns är väl inte så jävla viktigt att förklara på bekostnad av varför händer det och varför mm. händer det nu och så vidare. Alltså... Basic thieves här. Mm. Ja, <laughs> alltså, allting, allting behövs inte förklaras. Det, det är sådär som, som, som vi pratade tidigare om med Palpatine och Snoke och sånt där. Behövde ja. det förklaras var Snoke kom ifrån? Det kändes som att det var ju som, var ju som en legnällig efterresnåkning. Vem var han och sånt där? Nej, det behövdes inte riktigt förklaras. Egentligen, han gillar ju mystery boxes så. Varför inte låta det fortfarande vara lite mysterium var, Vem han var och sånt där Och om ja, de nu precis. hade velat det så hade de kunnat göra det Till någon jäkla Disney Plus-serie Eller vad de nu hade velat <laughs> Eller någon ja, comic man. Om de nu vill ja, förklara hans bakgrund lite mer Ja, de kunde väl skrivit en sponsrad artikel på Wikipedia som allt annat istället för det, är det enda den här filmen är. Vill ni, vill ni veta vad Rays färg på Juls är? Ja, men det vet vi nu. Den är gul. Det är så jävla viktigt att vi väljer att avsluta hela jävla filmen och hela jävla Skywalker-sagan på det. Det är, Rey har en gul ljusabel. Mm, kolla vad End. I can't wait to go home and update Wikipedia. <laughs> tror att Jenny Nicholson sa i sin recension där det var <laughs> så jävla bra. Hennes recension av den här är väldigt rekommenderad faktiskt från min ja, sida. Så tickar ja, jag imorgon. Ja. Man mm -hmm. sitter och funderar på vad man nu ska. Det är så mycket grejer som händer i den här filmen så det är bara som, ja, ah, det händer och det händer. Ja, alltså, uh, vad är temat i den här filmen om man ska, om mm. man ska, liksom. Basics så här storytelling. Just det, vad försöker filmen äh, säga? Ja, lite så. Vad va är liksom? Va, har den någon sens moral? Om inte, varför mm. försöker den utmana konceptet att filmer ska eller historier ska ha en sens moral? Mm. Jag menar, något som, vad som helst, liksom. Vad va, va är, va är det, liksom? som den här filmen vill säga som om man kokar ner det liksom mm. äh, hjäl hjälteresan i originaltrilogin mm. äh, den fallna hjälten i mm. prequel-trilogin va va vad knyter den här filmen ihop mm. förutom en del lore mm. som, som vem bryr sig? Ja, liksom, vem bryr sig mm. Och bara knyter den ihop I det stora hela Nej, nu vet vi att alla är släkt med alla mm. och om du och... ska vara en kraftfull Kraftanvändare så måste du ju bevisligen Vara släkt med någon av de stora Precis, ämnen. precis eh, Det är bara där, därifrån Du kan eh, vara det Och eh, ja, alltså Vad är det med just det Jag har inte pratat om länder till exempel, hur sättet mm. han dyker upp På väldigt Ja, just det varför han var, var varför han helt plötsligt bara råkade vara på samma ställe som dem. Vad är de där? Hello, oh, hello there. Oh, I'm Lando Calrissian. Ja, precis. Nej, det var väl en ganska med. Det var väl väldigt mycket av en referens till Return of the Jedi antar jag i hur han dyker upp där då. Men mm. liksom liknande så här utklädnad och sånt där också. Så... Mm. Så, men där var det ju liksom made sense lite här, det är ju bara Åh, och han är också här mm. surprise ja, men visst, och jag har ingenting emot jag gillar Kommer William ni? Williams är karismatisk ja, ja, ja, men... och han, och han, han, han gjorde bra, jävligt bra jobb jag. han är en fett bra skådespelare och mm. lär en av hans bästa roller liksom. men mm. jag menar det, det är väldigt så där mest bara ja, här är han också, mm. Ja det här, kommer ni ihåg honom och sånt där och massa andra Camus. Eh. Så det är viktigt. Ja, ja mm. vad va vi, vi har ju också uh, fin Finn och eh uh, jag vad är, är och hans namn. Finn och Poe uh, po, som mm. ja, de det de tycker ju folk att det, det är viktigt att liksom de inte är gay ihop. Även om, det liksom, även om det finns tillräckligt mycket material att bygga på att de kanske mm. eh, kanske har någon relation. Nej, hellre än det. De, att... om de, de sätter dem med det direkt i eh, straight. <skratt> <skratt> ja, men precis. Eh, vi... <skratt> och egentligen inte för att det spelar någon roll. Jag hade inte brytt mig med nej. vad som är. Däremot, så det smakfulla är att hinta på grejer och sånt där. Men här är det som att de definitivt bara. Nej, de är straight. Vi ger och eh, en eh, flamma. Ja, för. precis. Och vi skriver in en exakt kopia av Finn fast kvinnlig i mm. den här filmen. Så att mm. Be precis. because... Precis. Ja, precis. Det är, det är liksom female Finn där med Janna. Nej, jag märker ingenting fel mm. med henne där så men hon får den ontöksamma rollen där. För att de, det, hon känns som skriven för en scen i filmen. Ja. Eh, och det är den där när hon sitter och pratar lite om varför ja, är... han För, för hans... Egentligen hans ark i hela trilogin har ju varit någon slags att fly undan. Och fly. Tidigare har det varit att han ville fly undan allting från The First Order och sånt där. Och känna någon ja. tillhörighet. Och egentligen det var det som var grejen i The Last Jedi. Där visar de ju att han hade hittat sitt hem. Ja, precis. Han hade hittat vad han skulle göra. För han hade kämpat med det hela tiden. I början av Last Jedi så han fortfarande sådär, hon bara fly undan allting. Ja. Men till slut så... Hangerar sig för The Resistance av olika anledningar. Mm. Där han vill offra precis. sig själv bland annat. Ja, för. precis. Men nej, det, fuck that. Nej, for... <laughs> gud, jag orkar inte. Jag sitter inte. och funderar också, så här, vad var hans ark? Här ja, jag vet i, för... inte. Han, men han, han skulle ju typ offra sig där i slutet för att spränga ja, allt det, i luften. Ja. Men, det, men sen kom någon och reddade honom i sista minuten så... Vi slapp har den jobbiga konsekvensen mm. av någonting istället också. I don't know vad, om det var Poe eller Lando som flög mm, och räddade honom. Jo, det var det, med, var det med, med Millennium Falcon. Mm. Ja, för att vi ska klippa in Millennium Falcon i varje sista minuten räddning ja. Precis som vi klipper in örnarna i varenda sista minuten räddning i Sagan om ringen. Så jag ja, det <laughs> Mm. Se hur allt föl alla franchiser följer samman liksom, <laughs> mm. när, när de väl spårar ur. <laughs> mm. Så har de den reset-knappen där. Mm. <laughs> så, jo, men det är ju det. Egentligen både Finn och Poe känns sig inte som att de har någon... och de är, Det är det som är så konstigt, för de har ändå varit centrala karaktärer i trilogin. Ja, eh, eller hur? De ger såklart Rey och sånt där. Där är hon väldigt mycket mer i Forefront. Hon ju varit hela trilogin men de andra har varit minst lika eh, viktiga. Så, eh, ja eller hur de har ju varit liksom trion av huvudkaraktärer ändå mm. på det här viset tillsammans med liksom eh, Kylo. Kylo, Kylo. då. Mm. Eh. Så, och även Kylo tycker jag bänds mm. så puttas undan väldigt mycket här av några oh, anledningar för att de ska göra den här hela den här redemption grejen ja. för honom. Jag menar, det är, det är någonting som stinker väldigt mycket här kring hur de har gjort Kylo och Leia, tycker jag, i, mm. i förhållande till att de är släkt då. Mm. Och sen Kylo och Rey då som liksom två sidor av samma mynt, fast mm. på äh, äh, fast ja, på det viset och Antagonist versus protagonist och så vidare. Och, ja, och det egentligen tycker jag faktiskt mer än vad de gjorde i Force Awaken så var det ju läskigt. Jag tyckte att de byggde upp på den här egentligen oh ja, dualiteten, de de... dualiteten mellan de två och hur de är. Som sagt, så mycket ja. likheter men ändå så, så olika. Jo, precis. Var det, så, då... det, det, var ju, det gjorde den väldigt intressant. Jag älskade ju de sekvenserna med de två. Precis. De kände sig dragna till varandra på ett sätt som ville hjälpa ja. varandra och hur de kommunicerar på mm. olika platser liksom bara den mm. grejen tyckte jag var asbra mm. äh, även i den här filmen finns det scener där de kommunicerar och slåss mm. liksom, fast de är på olika platser vilket är en cool grej tycker jag, ah, ja, jag som var det. en av de få grejerna jag gillade med den här filmen tills de mm. sabbade där med när hon force ger honom en ljusabel i det du gillar, du gillar inte det? <laughs> Jag kan se att säga så här, det enda som jag störde mig på med den sekvensen Det var när de säger, take both lightsabers med dig Jag bara, varför ska hon ha båda med sig? Jaha, ja. därför ska hon ha två, därför för de måste ha. Var en var Ja, okej, okay. för att de visste att han skulle tappa bort, han skulle kasta bort sin ljusabel. Ja. Alltså sin precis. sif -sabel. Um, <laughs> Så då hade hon två <laughs> När hon tog den, jag bara, nej, nej. Mm. Jag börjar säga, bara, ja. nej. Var, alltså, det, jag... det där är så himla ty typiskt som, som... Det var där från här hade två. Och så, då är det ju då är det tekniskt sett att den ljushaven han har är hans mors då. Ja. Exakt, ja. Jo, där det var. Mm. Jag, det Jag tänkte ju, när den scenen väl hände, för den föregås ju liksom av... Palpatins hela Kill me and I mm. shall possess your soul liksom and you will have the galaxy mm. äh, fast det är jag och hon liksom gör sig redo men sen kommunicerar hon med honom och tar ljus av bakom ryggen och man tänker, mm. okej, okay, hon ska göra the sacrifice här nu för att mm. hon är nyckeln till det här liksom. Och hon kommunicerar med honom för att mm. du. Du fixar det här när jag är död. liksom Men mm. nej, för att det är mystery box så får det inte vara så. Även om det makes sense mm. så ska vi ha något som inte makes sense men ser coolt ut och är en överraskning så... Mm. Ja, de på Harry Potter-vis ljussaveln mm. till honom och, och sen börjar de slåss för att Palpertins plan hela tiden var egentligen Mystery Box mm. att han skulle suga ut livskraften ur de två tillsammans så. Och... Mm. Ah. Eller, eller, som, eller var det plan B? Eller vad fan var det? <laughs> jag vet inte. Det är det som är, jag antar att... Jag, jag tolkade det som att de antydde att det var hans plan hela tiden. Ända sedan liksom episode 1 har det varit Palpatines plan <laughs> hela tiden. Att en dag ska jag träffa en sån här... Vad är det de kallar? Det inte duality men en... en mm. De kallar det någonting nu. Ja. Uh. Uh, ja. Uh, det, det, ja, men, uh, en dag ska han suga livet ur dem och bli mäktig och ta över galaxen. Och, uh, ja. Uh, uh. plot twist. Mm. Just the, the, the dyad, kan dyad. Kan det är en diad. Dyad, ja, precis. En dyad uh, på svenska. Jag yeah. har ingen aning Jag kan inte latin som jag antar att det är. Mm. Eller grekiska eller något sånt. Nej, ja, jag vet inte. Men diad två, ja. Uh. Så, so, di, ja. Uh. Men ja, i alla fall, ett ännu ett intressant ja, koncept som de bara... En dyad heter det, okay, en kraftig dyad alltså. Mm. Tvåfaldighet, något som Tvåfaldighet. består av två delar. Precis. Ja. Ja, men men det, är, det är också det är egentligen man... i låren, om de nu är en som körde på den här så tyckte jag de inte det om det nu ska, allting ska förklaras, vad hur var om nu en dyad? Ja, men ja. Jag uh, don't know. <laughs> du. Nej, men jag, jag, jag känner det som. Men, hur var det det då? känns ju som att vara... eller vad fan då? Eller ja. är, det för, är det för att det kan vara, bara vara en jävligt kraftfull force user <laughs> någonsin? så <laughs> känns det som det här hade varit något intressant att bygga på. i, mm. i, i, liksom, i och, och, och, Om nu jag hade varit med och skrivit, om ja, jag hade varit Chris Terrio på den här mm. filmen liksom, mm. och bara oh, men... och J.J. Abrams kom till mig och bara, ja ah, men Force Diad liksom mm. äh, grejen, det, det här är dem och det här är etablerat nu och, mm. och vi ska ha med det och så hade jag kanske sagt att, ja ah, men okej okay. hur blir det då om vi liksom skriver en, mm. en liksom karaktärskonflikt mellan de två som är mm. det, en av de drivande eh, story-elementen i den här filmen och liksom väver in lore-konceptet i den här karaktärs eh, eh, storyn mm. och konflikten sinsemellan hade det varit intressant mm. kanske? Nej, nej, nej inte inte nej. inte, inte, inte... Jag säger inte att jag är bättre manusförfattare Nej. än Chris Terrio. Mm. Jag säger bara att det här känns... Det här är inte svårt liksom att ta upp i, en tidig, i ett tidigt skede av när man skriver någonting. Mm. Vad är poängen här? Ja, jag förser egentligen... Eh, sånt där med den här diaden och den i så fall är ju... Till exempel att de skulle vara om man ska nu använda sån symbolik alltså att de motsvarar två ganska stora kontrast, kontrastiga delar utav kraften ja. de är väldigt kraftfulla i det fast problemet är att den inte riktigt i så fall förbinder sig speciellt gott med vad vi har sett med Kylo och sånt där, vi vet att han är kraftfull för att, ja han är ju en Skywalker så mm. klart kraftfull Men Ja så... han är en Skywalker som är tränad av Snoke som egentligen är Palpatine då. Mm. Men, ja till och med. Så, jo, Sonny är kraftfull och sånt där. Fast. Ja. <laughs> ja. No, how know, knows? <laughs> mm. Ja, men det är hela den grejen som. Återigen, som vi redan sagt så många gånger. Alltså, jag kan förstå dem på ett sätt. Jag kan, jag kan fatta liksom de mm. som inte gillade The Last Jedi. Mm. liksom Jag gillade den men jag kan fatta fine, om jag kan fatta om man inte om man inte gillade den mm. men om, om man på allvar tror att den här filmen v, v, äh, på grund av The Last Jedi, liksom att de skulle skriva in i ett i ett hörn här mm. av Ryan Johnson det stämmer ju inte. Den kritiken som jag har hört från vissa håll och läst på vissa mm. håll, det, det är ju helt det är ju ett helt helvete för J.J. Abrams och Chris Terrier, de skriver sig ur... Mm allt ansvar från allt som hänt i The Last Jedi i första paragrafen av, ah, öppning, ja. av öppningstexten. Och sen fortsätter de att skriva sig själva rakt mm. ner i, i, i en annat. kloak. Mm. Alltså, det, det är helt otroligt mm. hur det här jag fattar inte. Och det är ju det, det är ju, som, som vi pratade innan vi spelade in var att att Last Jedi lämnade väldigt mycket saker öppet. Den avslutade en hel del grejer. Den skrev inte inte alls in någonting i Folk visste ju inte, Mång, många som svarade För mig själv, jag hade ingen aning Om vad, vad, vad som hände härnäst Och det gjorde mig på något sätt optimistiskt Bara så här: ja ah, nu finns det Nu behöver de inte gå i någon direkt riktning De Nej. kan ta storyn i vilken riktning de gärna vill Exakt. Och då väljer de istället Att istället för att titta framåt så tittar de bakåt ja. eh, <laughs> eh, Lite som, som Force Awakens också hade problemet med att den tittade Väldigt mycket bakåt ja. lite framåt men så bara ej, Måste kolla lite bakåt och ta en liten, eh, en liten cir cirkulation Bak igen här också För att vara jo. säkra på att vi gör rätt Jo, eh. och det kan man ju förlåta The Force Awakens för kan Ja, jag tycka, den hade ju också jo, den hade ju ett jobb att Ta tillbaka Star Wars Ja, precis Och, mm. och, de, och just att det är en ny franchise Nu, mm. tekniskt sett Liksom, den, den den nya överhuvuden, eller vad man ska säga, för den här mm. franchisen. Nya författare, och så vidare. Vi säger far på den här, och det är okej. Okay. Jag mm. köper det. Vad har den här filmen för ursäkt, undrar jag. Jag tycker inte den har någon. Nej. Jag kan inte komma på något än Nej. <laughs> En rolig grej med, som jag tycker, leia profetian liksom, som de mm. pratar om. Att de Profeci har en... Uh, ja, men de har en flashback dedikerad till när hon tränas av ah, Luke. Mm. Uh, och uh, de säger att sista dagarna av hennes träning så fick hon en vision om att hennes son skulle mm. dö i slutet av hennes karriär som Jedi, mm. eller vad det nu var. Mm. Något sånt där. Och när Leia dör i den här filmen, mm. det är ju när Rey quote-unquote dödar Kylo Ren. Mm. Hon, Vilket... hon får honom ur balans. Ja, men precis. Och, och säger så dör... Ben! Ja, men gör, precis. gör en samma Ben som, som Harrison då mm. gör i Force ja. Awakens. Ja, men eller hur? Mm. Och, då, och, och så dör Leia samtidigt i mm. samma stund. Då. Det presenteras så i alla fall som mm. att Leia dör i samma stund som Ray kör ljusabeln mm. genom... Kylo Ren. Men grejen är att under hela den här filmserien har, de, har ju Kylo Ren definierat sig som att jag är inte son till dem. Mm. Kylo Ren är en annan person än Ben Solo. Mm. Så Rey, Rey dödar, alltså Leias son Ben mm. Solo där. Mm. Och Kylo Ren är kvar då. Men Kylo Ren blir snäll och blir Ben Solo igen. Mm. som hon force honom. Mm. De missar till och med den symboliken. Att i slutet av Leias Jedi-karriär dör hennes son. Mm. Alltså det, det är en så märklig grej bara. Jag, va, va, jag tror... Eh, what's jag tror going en... on here? Mm. Mm. Alltså egentligen så, så tror jag också... Som egentligen kändes som den logiska Utvecklingen på um, Kylo Ren's karaktär Var ju också att han skulle vara en slags fallen hero Han ansåg ju vara en stor ja. talang Men på grund av Hybris och fel av, av den som lärde upp honom Och manipulation såklart Så föll han likt Den, den han idoliserar ja. han Speglas ju väldigt mycket av hans Hela hans grej speglas ju av Anakin Skywalker, hans Äh, morfar det, det är ju det som jag, jag tyckte var intressant och, det, och egentligen så var ju den logiska där att han inte Och det är väl det, är väl det som de försökte göra lite så Ja ah, men han blev så här snäll På slutet och det Och egentligen så tycker jag att hela den här bilden av Där med morsan och sånt där Det är ju som när hon Fake dör i Last Jedi Där vågar han ju heller aldrig ta steget där När det gäller hans morsa Han kunde göra det med sin Med hans solo Ja för han hade ju möjlighet att skjuta också henne ut där... Men så kommer någon precis. annan att göra det... Ja, i, precis. I Last Jedi... om man ser att han blir berörd av det... För där kan, han, han, kan inte, han kan inte... Bringa sig helt dit... Nej... Uh, och egentligen det som har varit... Egentligen tycker jag att han inte... Egentligen hela tiden inte samma Det är just den här konflikten han har haft... Han är någon mm. som vill, vill omfamna mörkret... Men kan inte helt göra det ändå... Nej, han har det. en godhet i sig... Mm. Uh, någon slags moralkod eller vad man nu kan kalla det. Eller ljusa sig någon kraft eller någonting. Som, som jag tycker har varit en intressant... För det, ofta så har, gillar man ju att använda den här goda personen som lockas av att vara ond. Ja, exakt. Det är ju intressant. Men vi ser väldigt sällan av det motsatta. En ond person som lockas av att vara snäll egentligen. Ja, jo men jag ser absolut den grejen. Och den har, den har, den har de varit starkare än vad de har varit med Ray till exempel. Och hennes som jag egentligen aldrig har köpt, som att hon skulle... De har försökt hinta om det som att hon skulle vara så där att hon djupdyker ner i den mörka sidan och sånt där. Det har de inte gjort tillräckligt mycket där, och det är nog en av de största kritiken jag med Ray-karaktären, det mm. är att de inte har vågat utforska hennes mörka sidor så mycket. Nej, precis. De hade chansen här så många gånger i den här filmen, men nej. Mm. Nej, det, den där, det enda som de har varit är att hon... Hon blir ibland lite, vad ska man säga, lite överivrig när det gäller hennes kraftanvändare. Hon ja. dyker där, in i områden, hon är inte ska Det nämner även Luke i The Last Jedi. Det är bara så hålet och du hoppar bara ner i det. Precis. Men ja, inget i den här filmen har ju några konsekvenser egentligen som händer. Nej, nej, nej, nej hon, hon, gör, hon gör ett fel och det, det är ändå inte det för att Chewbacca var inte på det där skäntet. Nej, precis det är väl det enda dark side-ögonblicket hon har i så fall. Ja, hon gör ja men det är fel. väl det. Ja, men precis. Och, och jag, kan, jag kan förstå de personer som har haft det problemet- men jag har inte samma problem där. Ehm, och det är, absolut inte, det är absolut inte Daisy Ridleys problem där. Det är ibland att de inte har vågat tillräckligt mycket- att faktiskt utforska karaktären och hennes mörka sidor. Det är i så fall Jedi, jag jag tycker som har varit närmast där. Ja, jo, det har den ju. Den var ju inne på det, liksom. Och egentligen bättre henne det där också, men slut hålla på att leta efter dina jäkla föräldrar och sånt där. Mm. Det, är inte, det är inte där du har dina svar. Nej, skaffa din egen fucking identitet. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, nej, Rey Skywalker. Men jag menar, passar in, inte den här filmen in ändå? I, den är tidsenlig på något sätt- Mm. Det, när den kommer off the back av liksom sista säsongen av Game, den berömda sista mm. säsongen av Game of Thrones och så vidare <laughs> Ja, det är mycket som är avslut som är den, en liten, liten halvkraftsad landning <laughs> amen, så, och, gud, Ja, men precis ja En liten sak till bara i den här filmen Spionsubplotten alltså, Ja, gud. just det Den, den tycker <laughs> upp där att de har men vad, vad var egentligen spjonsrapplåten? Var det, var det, vad, vad var det för information de hade fått från den? Det var någon som har matat om information härifrån, Ja, då? det är ju det. De tar upp det i början av filmen här för mig, sen kommer jag inte ihåg så något vad som hände, men det, liksom, det etableras i alla fall att det finns en spion inom The First mm. Order då, och, mm. då, och ungefär samtidigt introduceras den här nya karaktären som en av mina favoritespianer Richard ah. E. Grant äh, spelar. Så, äh, och, och jag menar de, de liksom, hela filmen varje gång han är med så, så liksom, mm. äh, innan de klipper bort från honom så, mm. så stannar de kvar lite på honom så han ser, och han zoomar in och han ser lite lurig ut. Och man bara, mm. det här är en lite lurig människor mm. då bara, I bet han är spionen. Han måste vara mm. spionen. Det, liksom, det, han är mm. spionen. Garanterat är han spionen. Och sen bara, nej, det är, han, glisen. Mm. Äh, General Hux, General Hux, Hux. precis. Nej, det visar sig att han är spionen. Och nej. till och med Och det här, det här, och det är så mm. kul hur de avslöjar det här. För mm. det är liksom Dels har de hintat så mycket På den här nya karaktären Att han är spionen Att mm. alla fattar att han är inte spionen För det kommer komma en twist mm. Och då är det hacks som hjälper dem Vid något mm. tillfälle där och, och anledningen till att han gör det Är så där jaha okay. ja, Det är inte för att han har någon har någon motivation eller någonting sådär. Nej, han, han, han hatar Kylo Ren. Ja, det är så fantastiskt. Jag gillar inte Kylo Ren så jag motarbetar om honom. Ja, det, det är så fantastiskt. Alltså, det är det sämsta någonsin tror jag. Mm. Och, och det, och det sjuka, ja. är, sjuka är att den, den har gjorts bättre i Star Wars-universumet i kanon i serien Rebels- <laughs> kanske har de gjort något liknande, och de gör det mycket bättre där, på en komikerad vis. Den här kommer från ingenstans där. Nej där precis. De har gjort det mer. Um, mm. så, så det är skjult i band som bara, bara har. De har till och med gjort det bättre i <laughs> det <deras> eget universum <laughs> Det är så cool. till och med vänder sig om när de är liksom ändå redan avslöjats att, mm. för att han hjälper dem att liksom komma undan. Mm. Det räcker inte för vände sig om och bara I'm the spy. Mm. <laughs> och det är så kul. Det är en I just hate jag inte fatta, <laughs> är det? Kylo Och sen bara Kylo Ren måste förlora. Ja. Så därför <laughs> har jag. <laughs> Mm. Hela tiden varit ja. <laughs> er informatör. Det är ja. inte som att de kunde fixa det här med att han bara inom The First Order gör något, försöker kuppa Kylo mm. Ren eller något sånt där. Nej. Mm. Det, vilket hade varit en ganska logisk lösning på det här viset. Men nej, mm. nej, nej. Utan det... Åh, <skratt> oh, Gud. Ja, ja. Och var mer, jo, var mer che Chewbacca föräntligen en medalj också Ja, som man ja. inte fick i den första Nej, precis Och den slängs in där Men grejen är att den har ju ingen bäring på filmen Den är Nej. inte någonting som de har diskuterat eller någonting Det är Nej. ingen medaljutdelning i övrigt i filmen Nej. Han får bara en medalj Den är bara där för det. att ge en vinkning till att, ah, vi har, Ja, vi har hört det, vi, det. We hear you Precis det är bara en metagrej, alltså. Mm. För sakens skull, liksom. Ja, mm. oh. angående karaktär också bakom den är Maskanada som var en sån här en karaktär som introducerades på ett sån här speciellt sätt. Hon är också bara mm. på den där och egentligen, <laughs> vad fan hon gör på den här basen? Hon verkar inte vara någon som bryr sig så mycket egentligen. Nej, men hon, hon är där för att vara ja. där, antar jag. Ja. Mm. I, I mean, ja... Oh. Ja, vi har ju hela den här sen slutstriden där när alla, när alla de här gig, jättemånga skeppen dyker upp. Ja, just det. Äh, med uh. Och eh, hela den mackuffingen med att de måste tyta ner det här tålen. Fast nej, så var det inte. Nej, ja, just det. <laughs> äh, <laughs> till, till och med. Men det är också en sån där grej. Någonting händer och sen ohänder det direkt, typ. Ja, precis. Där, även där, liksom... Mm. Man kan säga så här: Jag tänkte också lite tillbaka på saker som jag tyckte var intressanta, även om det kanske också är lite lore-breaking. Där är jag lite kluven här, jag tycker, jag faktiskt jag på ett sätt så gillar jag lite det här som Palpatine gör när han får skeppen att falla från himlen. Mm. Mm. Det är bara, jag tycker bara rent symboliken där för att vi vet att han är kraftfull så, här, så kan man fråga om han är så kraftfull Vart han få de kraften Han är precis sugit ut kraften ur dem va? För lite. Ja, Jo, precis eh, Men sådär, jag vet Jag gillar bara liksom den bilden där När man ser hur alla bara uff, faller ur Tappar kraften sådär. Men det, ja. jo, det men den... är lite Det, det, tyckte, ah, det ser så löjligt Vi vet att han älskar sin jäkla lightning för att, att han, <laughs> han, har, att han har, är kraftfull nog för att göra det Han är ju en för det lore-mässigt är det någon kraftfullaste Sif någonsin. Mm. Så att han ska göra som med tanke på allt annat i det här universumet så nej, det är inte för osannolikt. Nej, kan... det, nej, det störde jag ju inte med på. Nej. I sak äh, tycker jag inte det är någon störande grej liksom. Nej, nej. Jag, äh. Jo, vi har det här skeppet hos en massa cameos med Chantillis. Äh, dyker <laughs> upp. Dennis Lawson då. Ja, ah, just det. Äh, dyker upp in och så ja, ah, hej, nu. Här är jag. Uh. Hey. Precis, och just därför för att Emerald uh, Ackbar dog mm. i förra filmen va, så måste de ha en likadan typ med av... Son, faktiskt. Ja, men, jo, men för, då, för <laughs> det för väl Poe eller någon som bara klappar på det och, bara, och säger Junior till någon som bara Ackbar, ah, ah, mm. för att alla är släkt med alla och så vidare. Mm. F-Tab, Sen slåss de mot um, Palpatine. Mm. Det. Besegrar honom... Eller Ray besegrar med kraften... Eller mm. med... Alla Jedis... Rösten från alla... Alla tidigare Jedis... Ah, just det. Besegrar alla tidigare Siths... Ah. Um, för att det, det är det som är grejen... Det är därför han är så kraftfull... För han har egentligen kraften från alla Sith... Mm, just det. Som före för honom och sånt där... Ah. Um, vi har lite röster... Och diverse... Uh, Meldig många där är extremt många cameos och referenser. Um, mm, precis. Besegrar det där Way och allting går bra. Sen, <laughs> sen redar hon Kylo. Mm -hmm. Och så redar han Kylo henne. och henne, oh, precis. ja precis. Och sen, och då, sen kysser de också. För, ja men just det. Ah, för, för det var... Det, det är ju det det har byggt upp mot att de... Ja, men, jo precis. Det... De... <laughs> ja. Ja, men det, ja, men det behöver vi för att, det, för att Luke kysste inte Darth Vader på samma sätt i Return of the Jedi så nu får vi äntligen den efterläckande kyssen som alla fans bad om. Ja. Mm. Och, och så slutar vi ju på liksom den obligatoriska panorera över alla galaxens planeter som ser de onda sprängas i luften bara det mm. att den här gången är det Palpatines flaggskepp som tydligen är så stort att man kan se det från varenda planet i hela galaxen det var inte intrycket jag fick när de landar på det där skeppet och sen rider ut på hästarna liksom där eller på mm. de där, vilket är en ganska cool scen men mm. Ja, nej men tydligen kan man se det för Endor, de ser det. <laughs> det står faktiskt att <laughs> alltså, egentligen så ska det vara att, att det här inspirerar alla över galaxen att, att kämpa emot First Order. Mm. Fast, ja. Okej. Okay. Liksom ja, jag tänkte så jag, jag, tänkte, jag tänkte bara okej, okay, så Palpatine hade liksom flaggskepp eller stora mm. Star Destroyers redo vid typ alla... Mm. alla betydande platser liksom i, i galaxen så det är antingen det eller så har han ett så stort jävla skepp att alla ser det. <laughs> Den som där och logic fail ha grej men jag menar där är right. <laughs> Visst, okej, okay, fair enough. Och så kommer vi till slutscen. Det jag menar filmen kan inte lämna oss utan att ge oss en så här Ännu en och en logisk mindfuck För, för bara referens eh, Du grej. tänker på Tatooine ja. så där och sådär Och egentligen avsluta på Med The Twin sands. Ja eh, precis alltså i, det, det fanns få grejer Få grejer med den jag gillade Jag gillade egentligen hur den Faktiskt den refererade tillbaka till ja, Ray på Jakku Den hade mm. två direkta referenser där Eh, som jag tyckte väl väl. Däremot så kan man ju ifrågasätta varför varför <laughs> Tatooine? Hur vet hon om detta? Om hon kommer att skerat med Luke. Varför tar Leia ut Ja, precis. Eh, det var lite märkligt kanske. koppling till eh, Lars Homestead. Nej, precis. Eh, varför tar inte Ljusabel dit och begravar dem där? Eh, och varför och de begravar de dem till... Och varför begrava dem tillsammans som om Luke och Leia vore gifta? <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, så. Eh, ja, alltså Leja är inte ens född på planeten. Nej, det? Någonting sånt. Hon har, hon har varit där, varit en slav. Jag tror inte hon har så bra minnen av Tatooine så. Nej. Hon var typ en eh, typ sexslav eller ja, underhållningsslav. Men <laughs> ja, men Ja, och Luke ja. bodde där och liksom hade... Var Jag det värsta begrav... han visste och bo där typ. ja, sådär, Det sista han kom ihåg När han hade varit där Var att se sina, sina, sina Adoptivföräldrars brända liv Vid ingången och ungefär Några meter därifrån så har han begravit inte, Den Eller hur ja. Sen, tar... sen kommer kom det någon Som bara det har inte varit någon där på jättelänge mm. och, ja, Vem är du då? För att det, det kör de ju också med en grej För det är ju refererat tillbaka i filmen För att du vet, smart referensgrej Men mm. mm. det frågas ju också en, en invånare på Pazana Frågar ju Ray, vem är? Ah, ja det, du efternamn Vad heter mm. det där med mm. <laughs> Men så svarar ju Ray Att hon är Ray Ray Skywalker Eller Ray Star Wars mm. Eller Ray whatever mm. Ray Luke and Leia <laughs> Ja, och det här knyter Det här knyter ihop, ihop hela Skywalker-sagan. Mm. Right. För, det, för mig så känns det den scenen är, är så himla, himla fanfiction fan som, som det Ja, men verkligen. Det, det är mm. nivån här. Det är för att oh, vi kommer ihåg det här stället. Det är faktiskt också... Samma känsla jag hade när jag såg ett, ett, ett avsnitt av Mandalorian som är extremt fanfiction på samma sätt. Samma alltså, känslor som det är, där de kommer tillbaka till ett ställe som man känner igen från filmerna och man bara, okej, okay, <laughs> varför? Uh, eh, ja, ni vill bara sen, åh, kommer ni ihåg här? och vad coolt. Nu är de här igen. Det här har vi inte uh, sett på jättemånga årtionden det här stället. Så här nah, ser ut nu. Nej, nah, oh. yeah, jag... Jag vet, bara, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Mm. Det här, jag det här indi... är så kosmiskt ja. jävla dålig film bara. <laughs> mm. mm. Vart var rankar du den i, i Skywalker sagan äh... Om man nu ska ges in på rankning. Är, det, äh... är Attack of the Clones bättre? Ja, gud ja. Jag tycker Attack of the Clones är mycket bättre än, än den är skulle jag säga. Äh, äh, Phantom Menace? Äh, ja, men jag, <laughs> jag menar Phantom Menace knyter vad som den är, men den knyter <laughs> åtminstone tematiskt an till mm. de andra filmerna och introducerar en liksom ett intressant perspektiv på mm. hela Star Wars-mytoset liksom, och Jedi som så och kraften som så och så vidare mm. uh, jag kan inte komma på någonting den här filmen <laughs> faktiskt gör nej och det är ju egentligen uh. som, är, som jag säger är egentligen roten och egentligen grunden till hela den här filmen det är för den inte har för mig någonting att säga det är därför för att underhålla, och ja, jag jag säger så här, Star Wars är, är, har i grund och botten varit det. Det är liksom klart, under, ja. Underhållning och sånt där, fast det betyder ju inte att man inte har någon ursäkt för att faktiskt ha någonting att säga också. Nej, men precis. Det behöver inte vara någonting extremt, vi pratar inte om konstfilmaktigt. Där har inte riktigt Star Wars varit någon gång egentligen. Nej, <laughs> det är, nej inte som så. så där. Men de har ändå så haft nej, intressanta så. saker att säga. Men det är som att nu ska det vara spektakel och... Ja. Och att göra så här istället för att tänka vad vill vad vill jag ha sagt med den här filmen? Ja, det precis. Hur, hur knyter den här an till diverse... Hur knyter den här an till Skywalker, liksom, om det nu ska heta The Rise of Skywalker, liksom. Mm. då Ja... Ja okej okay. Hur mm. Riser Skywalker i den här filmen Jag vet inte Ja för Rey Skywalker Henrik Hon om hon, hon lägger till Skywalker som sitt efternamn och så... mm. ja. Hon för det vidare hon Ja för... Och egentligen rent Bara rent tematiskt så har jag inget problem här. Det är bara sättet hur det görs här att egentligen ja. där, som, som jag egentligen spekulerade i när jag hörde titeln där Som Rise of Skywalker så tänkte jag Ja, men då, då är det som att Skywalker blir någonting rent mm. synonymt det, ja. det, det, det filosoferar de inte så mycket om här Nej, den här filmen är ju egentligen bara liksom Ja, men det här och det här och det här är stort Uh, i Star Wars-kretsar- så vi tar med det här och det här. Mm. Folk gillade inte det här och det här- i de tidigare filmerna så mycket- så det tonar vi ner lite kanske då. Och sen resten- varvar de bara med så här- poänglös lore-info. Uh, Alla J.K. Rowling- på Twitter. Mm. Liksom. Uh, Rey har en gul ljussabel- det är viktigt- uh, det finns en till mörkhyad person som varit stormtrooper i den här galaxen. Så, och, mm. så och, det, bra, ett romantiskt intresse för en av våra karaktärer. Mm. <laughs> uh, som, vår... inte, som inte går någonstans. har Läner <laughs> <ett laughs> <och, land> som <laughs> sitter och pratar med henne med en väldigt konstig scen som, som får nog <laughs> undra vad lite intentionen där var. Ja, I don't know. Eh... Uh, jag antar att liksom vi, vi måste samla alla mörkhyade karaktärer i Star Wars på ett och samma ställe i slutet av filmen. Ja, bara, det... De kan bara förenas i den gemensamheten. Precis, de samma hudfärg. And that's it. <laughs> oh, ja, det är... Good job där. Alltså. Ja, precis. Uh, jo, alltså det det. Vi, vi har inte pratat om det egentligen... Det enda karaktär vi inte pratar om är c po Ja, ah, just det. Det var den enda... jag bara där. För att det är ju en liten halv vad jag förstår En bow-out för Anthony Daniels nu också. Ah, ja. som, har, som också får en liten halvcentral roll. Mm. Så har de också, som när du säger det där med konsekvenser som andannas, ogörs. Precis. Igen, för de har en extremt viktig alltså en extremt viktig detalj. Alltså att han har information i sina minnesbanker som de måste åt. Men det innebär också att hans minne rensas. Ja, han kan inte översätta sitt språk så de måste reboota honom. Så att omprogrammera honom då. Vilket är. Jag gillar C3PO i den här filmen. Han är den där roliga och den enda med någon här emotional weight tycker jag. Det är just det beslutet. Jag Ja, nej, det, det. säger <laughs> man inte så mycket av. Mm. Men det nej, är ju med det. Det är för att de har BB-8. Och mm. eh, Dio här också. N -n och en robot Och du älskar ju när du vet vem det är som gör rösten till Dio. Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Det är J.J. Abrams som gör rösten ah, ja. till Dio. ja. Ah ja ja, ja vad bra då har han skrivit in sig själv i filmen också det är ju, det är ju bra nu har han för evigt för evi äh, han för evigad i Star Wars JJ Abrams alltså, det, är, där... det är han ju även i Force Awakens han är, ju, han är ju en av dem som sjunger i den där kantinalåten, med Madeline Manuel Miranda <laughs> ja, såklart <laughs> ja men nu är han nu är han med i fler senare än en, i alla fall ja, ja. det säger lite enspråkiga... <laughs> Röstade, det. Ja. Mm, bad robot bad robot, ja, bad robot. <laughs> wow gud vad <laughs> smart han är han har skrivit in sig själv som namnet på sin e eget jävla produktionsbolag mm. <laughs> fucking hell <laughs> kan det bli mer äckligt jävla självrefererande alltså det är så jävligt oh, gud jag borde fatta oh, gud <laughs> ja, lugn nu lugn Nej, um, det, det är en det är sån är himla röra Det, det är så synd egentligen Jag tycker de gör, de gör ett bra jobb, bra jobb Med castingen, castigen, de har bra karaktärer och det. Om, ja. om de inte har alltså Om de inte är bra så är det oftast Skulden på att det är taskigt skrivet um, Jo, alltså jag menar, ja. jag menar till exempel Adam Driver vet ju alla är en extremt bra skådespelare Ja, inte Där hade de jävligt tur att de lackar in i honom Jag tror inte han hade gjort Star Wars Nu med tanke på att nu, nu är han ju en väldigt respekterad skådespelare. <laughs> ja, jag menar det. Nu är han ju med mm. i allt, liksom. Mm. Och steg nominerad var han väl också. Ja, oh, video. för marriage story, va? Ja, precis. Ja. <laughs> det är som liksom så. Mm. Och det är det. Är det någon som gör en, som gör sin bästa insats här? Jag menar, vi sa båda två var är om att Mark Hamill gjorde sin bästa Luke Skywalker i Last Jedi. Nej. Ja, det tycker jag mm. definitivt Men här jag vet inte. kan jag nog inte påstå: nej. J.J. Mm. <laughs> Abrams, som roboten gör, gör sin bästa insats för, han är en bad robot. En bad äh, robot. Ja, nej, jag kommer ärligt talat inte på. Jag försöker komma... Det kanske mm. finns någon sån här bikaraktär här, så här eller så här statistkaraktär som gör ett jävligt bra jobb. Jag säger så här mm. att Carrie uh, Russell gjorde den bästa sin bästa som mm. om storybliss. Ja, Bliss. ja det är definitivt. ja <laughs> Definitivt. <laughs> det och, ja. Och, och såklart med Aki då som Janna. Mm. Och Richard, Richard. Grant också. Ja, Richard E. Richard e Grant är ju eh, bra. Men de där Imperial-officerarna liksom har aldrig varit så svåra att göra. Och alla har varit väldigt roliga att titta på, tycker jag. Sådär. Ja, ja så, så, så. jag älskar ju fortfarande vad heter han. Jag har glömt namnet på honom. Han i början av The Last Jedi. Han är riktigt mm. bra, tycker jag. Ja, just det. Ja. Den, typ, den är en av de mest kompetenta Imperials <laughs> någonsin. Mm. Som är skitförbannade. De bara så här... Fan, vi skulle... Han bara såhär, vi skulle. Vi ska skicka ut våra Slits flygplan, då skulle vi gå för Fem fucking jävla minuter See, sen Precis <laughs> Han är under befäl av Hux som är inkompetent liksom. Ja, och så frågar Hux varför, varför skjuter ni inte på den där, På Postplan där men mm. det kan vi ju inte för fan precis. Det är det kommer där Den är för liten för våra kanoner Ja, precis För alla står bara och glår och ingen gör någonting Precis Det är liksom han och Ben Mendelssohn i Rogue One Som verkar vara någorlunda kompetenta så. Ja, precis vill du summera den här filmen på något sätt? Alltså, jag vet inte. Har... Äh, vänta, vi har, vi har gjort en nästan två timmars summering. <laughs> ja, <laughs> något slag. Jo. Um. Ja, nej, jag, jag liksom inget. Jag säger så här: grattis till JJ Abrams och Chris Terrio mm. som antar jag lyckats få sin pitch för Pirates of the Caribbean 6 filmad och satt i rymden. Liksom. <laughs> uh, för. För det är väl mer vad jag känner det, Nivån är I mm. den här filmen Det är en Pirates of the Caribbean uppföljare mm. Mer än vad det är Liksom Ett avslut på en ny Film eller lång filmserie mm. Jo ja, men det är Ja för det är ju inte det Det, det känns inte som det är på något sätt. det känns som att det beslutas nu Som att göra det här för nu vill Disney besluta vad de ska göra Mm. Härnäst. Jag vill avsluta ja. det. Eh, har insett en del saker. Jag skulle vilja diskutera lite vad du i eh, känner om. För det är i alla fall många som har haft diskussionen huruvida man skulle ha planerat det här lite bättre med att mm. Det är det. är att säga att ah, det skulle varit en plan utskriven från första början. Eh, jag kan ju säga för min del. Så håller jag inte riktigt med i den kritiken, för det där med planerade Nej. trilogier brukar inte fungera så bra heller. Nej. Inte, inte ens Sagan om ringen som filmades så skrevs på det sättet heller. Det är extremt mycket under den, för att man, det, det ger, man skriver in sig i hörn ganska direkt där om man planerar. Precis. Så jag vet inte vad du känner här, som skulle, skulle, skulle den här ha mått bra om de hade haft... Antingen en Kevin Feige ansvarig För att styra det Eller om, om man bara hade planerat ut Hur det hade sett ut Eller haft samma regering som JJ hade stått för alla tre delar Kanske hade den blivit li Åtminstone lite mer konsekvent Som trilogi mm. om JJ hade fått göra alla Men jag sätter inte mycket till tro Till hans förmåga Och liksom eh, planera så. Jag mm. tänker att en Kevin Feige hade säkert gjort att allt föll samman på en mer så här logisk nivå. Mm. Alla andra Aven Avengers eller whatever. Men liksom, det hade också blivit jävligt platt och tråkigt bara för mm. att då, då finns det inget liksom att bygga på följ. eller några teman eller något sånt där. Ja, inga såhär teman så sett. Ja. Sånt där, den kommer då att nå sina emotional point, points som behövs ja. och sånt där. Men är mm. väldigt mycket förutsägbar, men är liksom lätt smält. Ja, precis. Ähm. Så jag tänker ju snarare, nu har de gjort det så att de släppts med cirka ett eller två års mellanrum, va? Ja, två års ja. mellanrum. Uh, ha, ha, hade, jag, jag tänker att det kanske inte hade blivit supersuccé alla tre gånger. Men hade de haft liksom mm. någon slags liksom olika regissörer och olika manusförfattare. Men kanske någon form av lead writer. Mm. Eller sådär på alla tre då. Men ändå lite olika människor med olika visioner för varje film liksom, mm. äh, att, att, att köra på här så att varje film kan bygga på den föregående liksom, och låta ja. dem vara filmer i sin egna rätt. Liksom. Ja, men det är det jag kände med som, med Ryan Johnson när han tog över. Så känns det känns som att han byggde, han byggde på det som var i, i Force Awakens Mm. Och gjorde sin egen lilla twist på det ja. Sen kom JJ tillbaka Och det är ju det, är ju det här, här den är lite svår, för Han kommer tillbaka, ska göra en uppföljare På en film <laughs> Han inte har gjort Men han skrev föregången till den Ja. Så han han känner ju redan till Källmaterialet, han visste ju vad hans tankar Var med Force Awaken Så han, mm. planen var ju att han skulle göra den här Rise of Skywalker Nej, precis eh, och titeln på Colin Tre Trevor, skulle säk skulle vara Jewel of the Fate. Dual of the Fate ja. Sen har jag läst lite media som har ibland försökt att skapa någon slags disput mellan Ryan Johnson och eh, eh, JJ. Det verkar <skratt> Fan som, löjligt. In, in, ja så ingen av dem verkar så här bry sig. Nej. Eh, Nämvärt om det där för så är det inte i branschen de... Man Nej. förstår att man är alla med. Man sitter inte och bärdmar för varandra på så sätt. Man vet att har säkert oenigheter. Det, det är tydligt när man ser filmen också att de har olika, jo, jo. Sätt de har att olika se visioner på. också och allt mm. så det är klart. Ja. Men de, de stöttar och sånt där. det. Mm. Till och med lite röster som jag sa som del som vill ha George Lucas tillbaka i en mer officiell kapacitet <laughs> Jag tror jag tror alltså Även om det skulle vara intressant Så tror jag det, det skulle inte fungera För George är ju van att han bestämmer Han call the shots på inte På den här ja. franchiseen Och det för, så fungerar det inte i, i, Under Disney och Lucas film Nej nej, precis. nej Han har ju å, åter, mm. äh, grejen I ryggen liksom det är, kan, det är om man kan acceptera det som det var under originaltrilogin med Gary Kurtz. Ja. Och jag... alltså att han, han inser att han bestämmer inte allting. Han har någon som utmanar hans tankar. Precis. Jag vet inte hur, hur, hur det är. Om han fortfarande har några intressanta idéer i huvudet och sånt där. Han ja. hade hans, hans spin på vad han ville göra med trilogin var lite halvintressant också. Den var mm. i en helt annan riktning. Det skulle utforska nya grejer. Ja. Det är väl det, det som den här inte riktigt har gjort. Så Nej. Tycker. Nej, den har det inte. Den har ju mer försökt kapitalisera på gamla meriter liksom. Sen tror jag inte George Lucas är intresserad överhuvudtaget av att jobba för, ett, för Disney liksom. Nej, nej. Enormt storföretag. Så... Ja, men precis. <laughs> <laughs> oh, det var så kul det där. <laughs> White slavers. <laughs> oh, ja, det Det är så typiskt George på något sätt. <laughs> ja, ja, det är det. Han bara skiter i vad det är han slänger ut så är bara, ups. Nej, han är... Och, och, och det kanske tar det så är jag tror de flesta i branschen tog det så de vet att han pratar så där han menar inte riktigt att med alla ord han säger heller. Nej, Sådär. alltså de flesta vet väl också att han tillhör en annan... Han tillhör ju en annan generation av, av regissörer och filmskapare liksom gör, som kommer som undan med sånt där Aha. liksom... Det är, det är ju vad hela deras generation av filmskapare går ut på. Nej. Är att de kommer undan med vad som helst och får göra lite vad de vill. Mm. <laughs> och sen vad de väljer att göra med det är bland annat att göra samma film om och om igen mm. i 30 år. Om man heter Martin Scorsese till exempel så gör man mm. det. Men, ja. Det var en avstickare. Så, äh, äh, lägg, lägg Star Wars I alla fall Megas bio Star Wars filmer På is lite för ett tag framöver Jag menar, Tre år äh, äh, äh, just. <laughs> Tre år Det räcker säkert Lägg det på is i nio år Kan vi säga Låt, ja, det... låt några människor Dö jag <laughs> <Och, när> sysslar på de här nu? Nej, inga specifika. Vi kan säga att vi, vi bildligt, bildligt kan, kan vi säga att vi låter några, några typer av äh, mm. människor som representerar vissa idéer och låta deras idéer dö. Liksom. Mm. Låta det här lugna sig lite. Ta in någon med vision att göra en Star Wars film liksom, mm. jag vet inte eller fortsätta göra små, små spin-off grejer bara, som ja, alltså, The Mandalorian äh, eller äh, Obi-Wan Obi mm. lite så sådana där man... små grejer av inte så jättestor konsekvens liksom. och den Cassian Andor som är ändå nästa serien han mm. från Rogue One ja. mm. ah, ja, ja. som de ska mm. göra Cassian mm. Andor och eh, Kate 2SO, heter hon, mm, eller en Ja, just det. De ska ju ja. så det. Man måste vad, vad nu och här efter så har du riktats som att de kommer gå tillbaka i tiden mm -hmm. för några hundra år, ja, ja. år innan. Ja, ja, ja. Allt. Så, okay. Det är väl för att ja, Det kan vara det var intressant. Om de då inte för fortsätter fortsätta på något sätt ska koppla ihop allting hela tiden. Nu ska vi ha Yodas, eh, Yodas ja. kusin eller någonting sånt där. Och. Ja, men precis. Den riktiga baby Yoda vill de ha med ja. 900 år innan. sådär ja, precis. This precis. Eh. Let's name him Yoda. Jag säger, som jag sa innan, jag är väldigt intresserad av i så fall också vad om Ryan Johnson skulle göra någonting som sagt helt nytt. absolut helt eget hörn, ja. vad ser vad han vill göra det vore intressant att se alltså franchiserna är etablerad och ingen kommer göra något nytt inom de närmsta 20 åren inom filmindustrin då så, mm. menar... <laughs> så jag menar så jag menar okej fine ja, ja, då hoppas jag i alla fall att vi kan få in lite människor författare regissörer Uh, filmskapare överlag liksom, med, mm. med lite intressanta perspektiv och lite intressanta takes på den här franchisen liksom. uh, det, det skulle jag gilla mm. uh, det skulle du? ja det skulle jag nej skulle ja. jag men uh, vi har pratat hel del här nu om uh, Star Wars Rise of Skywalker ja Wars mm. The Rise of Skywalker. Mm. Uh, och hela Skywalker-sagan. Mm -hmm. mm. Får vi se vad vi dyker upp med härnäst, mm -hmm. tänker jag. Ja, det kommer säkert någonting som känns angeläget att gå loss ja. på. Jo, precis. Mm -hmm. Så, men jag, jag tackar dig Henrik för att du har tagit i oh. tiden. Oh, tack och jag, team. tack team mm. Och jag tackar även er lyssnare Som har tagit er tid att och lyssna, och lyssna Om ni har, har kommit så här kommit långt Eller det. om ni gav upp när vi började att rabbla om äh, Prequel-trilogin <laughs> Och, äh, och Genaltrilogin <laughs> nej det var inte Rise of Skywalker <laughs> så, eller, klickade, eller Klickade bort När, jag, när vi började prata om mycket Vi gillade The Last Jedi Då <laughs> kan, kan jag inte, de, kan de, inte de kan de Lyssna på <laughs> dem <laughs> <laughs> Och som <laughs> jag <laughs> man, sa förut. så. <laughs> ja, men precis. Nej, men ta inte in några perspektiv äh, äh, från, något, från någon annanstans än äh, nej, nej det du redan måste vara vet att talar med. Perspektiv mm -hmm. som du själv. Uh -huh. äh, du kan jag jag åt, precis, vi har åtminstone sagt att vi kan förstå om man inte gillade det Last läst ja. Jag hoppas vi alla kan vara överens om att om man, om man inte gillade det Last läst är okej, fair enough, jag kan förstå det om man inte gillade The Force Awakens så, och, äh, så tänker jag att ja, okej okay, eller om man gillade The Force Awakens så liksom ja, ah, okej, okay, jag håller inte med, okej okay. mm. äh, om man, om man gillade The Rise of Skywalker så har man objektivt fel och borde gå i fängelse <laughs> utan att passera gå. ja så det är uh -huh. ja. så ah. Sardos så. har talat här <laughs> Tack för, oss för att ni får fortsätta träda 2020 tills vi ses och hörs igen eller hörs igen. Ja. Tack för mig. Tack för mig.